Əl-Ma'arij Dərəcələr surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Saelun bi'adabin waqi'in lil-kafirina leysa lahu İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi, bunu kafirlər üçün dilədi. O, əzabın qarşısını alan tapılmayacaq. Min Allahi dil maalicə. O, dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Tə'rucul mələikə kətu və ruh iləhə fi yəumən kanə miqdəru mələklər və ruh ona doğru sayı 50000-lə bərabər bir gün ərzində qalxırlar tasbir sadra cəmilə sən təmkinlə səbr et inəhum yərunəhu bə'ida Doğrusu, kafirlər o əzabın uzaq olduğunu cümən edirlər. Biz isə onun yaxın olduğunu görürük. O gün, göy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Dağlar da, edilmiş yuna bənziyəcəklər. Və la yesəlu hamimun hamima. Dost-dostunun halını xəbər almayacaq. Yubassərunhum yawadul mujrimu law yaftadī min azāb yawmi idin bibinī wa vasilətini onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidyə vermək istəyər. Öz oğullarını, həyat yoldaşını və qardaşını ona sığınacaq vermiş nəslini və yeryüzündə olanların hamısını, təkib-i onu xilas etsin. Kəllə, innə hələzə, əzzəətən lişşəvə. Xeyr, bu, alovu şöylələnən oddur, başın dərisini sıyırıb çıxaran bir od. Təd'u mən ədbər və təvəllə, və cəmə' fəəvvə. O od çağırır haqqa arxa çevirəni, ondan üz döndərəni və mal-dövlət yığıb saxlayanı. İnnel insane xaliquhəlu'a izamesehush-şaddu jazua və izamesehül-xeyru munua. Həqiqətən insan kəm höfsələ yaradılmışdır. Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır, bir xeyir nəsib olduqda isə xəsisliyədir. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومِ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O kezlər ki, onların mallarında məlum bir haq vardır, dilənən və həya edib, dilənməyən miskinlər üçün. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ O kəslər ki, haqq-qəsab gününü təsdiq edirlər. Allazihin um min azab rabbihim mushfiqun. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar. Inna <gülüyor> ah, Rəbbinin əzabı onlar üçün də təhlükəsiz deyil. O هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ki tənəsul üzvlərini zinadan qoruyurlar. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ Zövcələrindən və sahib olduqları cariyalardan başqa. Buna görə onlar Əsla qənazmazlar. Təmen ibn təğavurə əzalikə fəulaikəhumul Bundan artıqını istəyənlər isə həddi aşanlardır. Vallədinəhum liaməlatəhim vəəhdəhim raaun. O kəslər ki, əmanəti dammır və əhdlərini pozmurlar. Ollədinəhum O kəslər ki, şahidliklərində mətnidlər. Allədinəhum alə Bir də o kəslər ki, namazlarını dəqiqliklə qılırlar. Ula in ka fi bağlarında hörmət göstəriləcək insanlar da elə onlar olacaqdır. Fa malillazina kafarū qiblan kumtəin anil yamīli Sənə doğru tələsən kəfirlərə nə olub belə? Sağdan soldan dəstələrlə ətrafına yıqışırlar. <gülüyor> Diyəsən onların hamsı, neyim cənnətine bir tər girebilecəklerini düşünürlər. Kəllə inna xaləqnəhum mimma yəlləmûn Xeyr! Bu mümkün deyil. Biz onları bildikləri şeydən xəlq etmişik. Ələ əqsimu bi Rabbil məşəriqi vəl məqaribi inna lə qadirun. Ələ ən nubəddilə xayran minhüm və mə And içirən məşriklərin və məqriblərin Rəbbinə, Biz doğrudan da, Elə bir qüdrətə malikik ki, Onları daha yaxşıları ilə əvəz edə bilərik. Bunda qarşımıza çıxa bilən tapılmaz. Vədə verilmiş günə çatana dək, Onlarla daha işin olmasın. Qoy boş-boş danışsınlar və əylənsinlər. Yevme yakhrucun min alajdat siran ka'nuhum ila nusbi yufidun. O gün məbudlarına ibadətə can atıllarmış kimi onlar qəbirlərdən çıxacaqlar. Qaşiətən əbsaruhum, tərhəquhum dilləh, dəlikəl yəvmul ləzi kənu yu'adun. O gün onların baxışları yere dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Budur onların xəbərdar edildikləri gün.